Його балачки про те, що було не таким, як треба. І байдуже, чи йому приснилося щось, чи він переказував мультфільм. Адже тоді їм здавалося, ніби він набирається небезпечних ідей. Тієї суботи світило яскраве сонце. І зоопарк був заповнений людьми. Біля входу для Дадлі і Пірса купили по великому шоколадному морозиву. А коли усміхнена жіночка у віконечку запитала Гаррі, перед тим, як його відтягли від фургончика, що він бажає, йому купили дешевого лимонного льодяника. Ну, також непогано, думав Гаррі, посмоктуючи його поки вони розглядали горилу, що чухала собі потилицю і дуже скидалася на Дадлі, хоча й не була білявою. Давно вже Гаррі не мав такого чудового ранку. Він старався триматися трохи осторонь від Дурслі, щоб Дадлі і Пірс, яким звірята вже почали набридати, не взялися до своєї улюбленої розваги. Штургати його. Пообідали вони всі в ресторанчику на території зоопарку. А коли у Дадлі почалася істерика, бо йому здалося ніби в його склянці замало морозила, дядько Вернон купив йому ще одну порцію. А Гаррі дозволили доїсти першу. Пізніше, Гаррі згадував, що треба було зразу передбачити. Таке щастя довго не триває. Пообідавши, вони пішли до павільйону з плазунами. Там було тьмяно і прохолодно, а вздовж стін тягнулися освітлені вітрини. За склом на камінних брилах і шматках дерев повзали і рачкували різноманітні ящерки та змії. Дадлі і Пірс хотіли подивитися на величезних отруєних кобр і товстезних пітонів, здатних задушити людину. Дадлі швидко знайшов найбільшу зміюку. Вона могла б двічі обкрутитися довкола машини дядька Вернона і розчавити йому в сірникову коробку. Але нині... Здається, не мала такого войовничого настрою. Змія, власне, міцно спала. Дадлі притиснувся носом до скла і роздивлявся її лискучі брунатні кільця. «Нехай вона ворухнеться, заскигли він до батька. Дядько Вернон постукав по склу. Але змія навіть не здригнулася. «Ще раз!» вимагав Дадлі. Дядько Вернон щосили загрюкав кісточками пальців та змія й далі дрімала. «Мені нудно!» застогнав Дадлі і відійшов на бік. Гаррі наблизився до вітрини і уважно подивився на змію. Він би не здивувався, якби вона і сама померла з нудьги, бо ж не мала жодного товариства, окрім дурнуватих людей, що цілісінький день тарабанили по склу, не даючи їй спокою. Це ще гірше, ніж мати замість спальні комірчину, де єдиним відвідувачем була тітка Петунія, що грюкала щоранку в двері. Ну, принаймні, він міг ходити по всьому будинку. Раптом змія розплющила свої очі на мастинки – поволі, дуже поволі. Вона підвела голову, поки її очі опинилися на рівні з очима Гаррі. Змія підморгнула. Гаррі прикипів до неї очима. А тоді Миттью озирнувся, щоб побачити, чи ніхто не стежить. Нікого. Він знову глянув на змію і теж підморгнув. Змія хитнула головою на дядька Вернона і Дадлі. Потім звела очі до стелі, мов би промовляючи –